Bismillahi rahmani rahim. Produksioni i Stow ju prezantonin dhe rrugën islame si të përfitojmë nga Haxhi. Nga Hajj anis Rama. Pjesa e parë. Bismillahi rahmani rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yawmiddin amma ba'd. Falënderime dhe lavdërimet tonë i takojnë Allahut Azza wa Jall. Allahun e falënderojm. Paqja dhe bekimi i Allahu qofshin me Muhamedit Sallallahu Alaihi Wasallam, me familjen e tij të bekuar, me shokët e tij besnikë dhe me të gjithata që ndjekin rrugën e tyre deri në ditën e fundit të kësaj bote. Kemë kaluar një periudhë e cila ka qenë interesante për gjithneve, ajo është se pas rastës që kemi mësuar edhe çë kemi marrë në këto karriga ka qenë një shansë të apërojmë vetën se si qëndrojmë me ato informacioni që i kimi marë. Ndë e ka doshë Allahu Gjelle Ola në e ka mundësu që me e pritë Ramazanin, me e kryjë Ramazanin, edhe me e kalu Ramazanin, se cilin njërë individualin. Nësë kimi qenë kështu bashkë, asë kimi qenë për cilët njëri tjetërët, njërë po e gjithë kushë e mundësit e veta si kurse i ka dhonë Allahu Gjelle Ola mundësi që ta kalonat mujtë e bëkuar edhe q Në raportet fjallë edhe vefër Besimtari drejt normalisht Nuk është ikna qërkur Dese E dinë sa aja që është dashtarit është Ma shumë Mirë pa Nëse dikush s'faku E ka bo një piesë asaj që ka planifikua Dhe ka programu për këtë muaj Atër pa të shumë se inshallah Allahu gjellë vë alat në betë Pjesën në betër që s'kam pasmë Si me e kryu inshallah Ja kompenzën Allahu me rahmetin e ti So i përkët ligjëratën e sotme. <coughs> ju thash për shkak se dosha koa nuk premton që të kemi të gjo, në zinxhir të gjatë, si kurse jemi mësu në ditët e para Ramazanit, pas 6 ligjërata do të vazhdojmë në zinxhir kështu më rad. Kam ndonjë flamë diçka asilla është të dëbashëm përgjithë neve. Me lenin Allahu ta zogjet. Pasi i imi dhe në në fillim të të një adhurimi tjetër të arshëm apo jemi në praktikë dolën për një adhurimi jemi në praktikë të një adhurimi tjetër ajo është adhurimi i haxhit kam si dikush të thotë po çefi jonë që ke bëjmë hax po ke që me vao hax andaj tëna dobia asaj që ne këtu në Kosovë të flasim për dobit e asaj veprë që i arrin ata që s'janë në Kosovë po janë tek vend dhe shenjta. E une, mu për këtë, kam për të gjithë që të shlas për disa mësime të haqit, tësat kanë mësime i përtu musliman ku dhe ku ofshnë ta, që ofshnë ta që bojnë haq, apo ata që zbojnë haq, nga se këtë lirë ka që të madhe, duhet që musliman që ta të mishrojnë me ta, jo të jalinë veç haqive, jo e që ku shkonë haq, i ka këtë vlira, po dhe shrejtë të të regajse, edhe ti, qi mund të thitë ti për ata që dinat. Edhe të edukuar është në hijen e mësimeve të haxhit. Nga se haxhi është shkolla më e madhe ha tashme. Por patkesi është se me haxhimin vetë ata çe bën jetë me shku. Edhe kultivoni me shku. Përgatitja e vetme ose maksimale edhe ke nëse bëhat, po them nëse bëhat është i mëson emnat se ku ka më shku e mësënë sa tje koka një emën që një venë që që u të muzëllife, e atje është një venë që koka mirë më vëdoj, e koka më në rafat, e që së më rada për. Mirë po, si bjen kjo, praktikisht një dhe ditë për dhishme, si bjen kjo që kjo, ta, ta, ta, ta merë maksimalisht, tërë mësimin që e jepë kjo, kjo për po thëmë fatë kësishtë të këmësimanë të shumë e ralë. Andaj për po thëmë, Nuk bënd të prekupon me këtë haqë, edhe me këtë addurim kaqë madrështor, vetëmaj që e ka bëndjet me shku, asati që Allah e ka mundësu me shku, i në përnë bas të pika vjusë që do të plasër aty në, do të plasëm se, pa dëshim, se Allah që nuk shkan, Allah që nuk shkan, ka mundësi të përfitan shumë prej këti addurimi, edhe përse thashtë nuk ka shku. Ese, ka plaqë që nuk shkojmë, për subhanë Allah, Allah hua adinë sinë qërit në zemra ju dijek përmëshku e dhe përmëshku me patë për vend të shajt, i rëpa nështë allahu subhanahu ta'lë nuk keren asni musliman, që s'pakun një herë pa e kry obligimin e haqit. Mësimit të haqit e ndër shumë ta. Parasë me i të katë mësime, po duke të, të konfirmën një sen që është të gjithë ditëm për gjithë juve ajo është, ju e dini se allahu subhanahu ta'lë nuk e ka dërgu muhammedin sër Allah, sërë allahu alësën për më në ngarku neve, As nuk ka ard Kur'ani as nuk ka zbrit. Fej Allahu Xhella Xhelalihu, që të jetë një tersi e disa adhyrimeve të pa kuptimta, që njerëzit nuk din pse e bojnë, nuk e din çka e bojnë, edhe nuk që, që e din se çka kërkohet prej tyre pas asaj që çë e veprojnë. Justa në islam është e definuar dhe ka qëllimin e vet të caktuar. Edhe në bazë realizimit të kësaj të këtij definimi. Edhe në bazë realizimit të kësaj objektivë që kërkon shirat e pinëve në edhim sa kësirë se sa është pranu kjo vej për të kallahu për neve, sa sa nuk u pranu. Andë njohja e qëllimive të adhurimeve nuk është vetëm në interesin e ngopje së kureshës, pëse përduf ka më fatë, ose pse përduf ka me agjëru, ose pse përduf ka me bohagjë. Kjo është një ngopje e kureshës, po më në intereson pëse kjo e adhone për një këtë urëci, e adhë në bazë të kësaj njohja une për një ngop Kurej është të ti me të slavash dhe mishë, po mbrinë mu se pëse është kjo kështët. Kjo është në kjo ndodë, mirë pa ja që ka është me mëna që ndodë me njojnë e qëllimimëve të adhurimëve. Edhe objektive të tyra është të ti, te, te edinë se kjo veber se te ki krytash, a është pranut e kallahu gjellë e vala, si ka shku të kaj e kështë mëral. Shkur të mishë, po du me pruve një shambullë konkret, për asë me hitë kjo. Jodheni së nga namaz, sëherë, gjatë ditës, e këndëm surën Fatihë. Këtë surëna, e përmledhim, tër atë që ka Allahu kërku për neve 5 ditës, kërë vjen këtë dunia, dit, ditën kërlin, kërë të vdes, e ka përmledhë surja Fatihë. Kërë që kuptanë surën Fatihë, e dhe në këtë surat. Pre pjezët e kësoj surë, na themi i hdena siratal mustekib. Na drejtonë në siratin e drejt, mustekib, qër Fële sirat që karë në këtë ajet, është komentur të këdjetarë me komentit të ndryshme kjo në këtë të him të ashtë të kjo asë. Po për dëshim, po du me të regulli sen se qyshën gjirat të lidhura në islam në mezveti, edhe se njohja e një elementit qënë të njohja e shumë elementive tjera. Kjo siratit që është në këtë dunje, Allahu Gjelle Ulaj ka qëtë mustekim. <coughs> sirat mustekim që është i drejtë. Edhe në bazë të etjes në këtë sirat, Allahu Jellaluhu ka lidhur shpëtimin e çdo kujt i njerëzën këtë dynjë. Si do të thosë kush nuk jes për mi këtë sirat, nuk është në rrugën e drejtë. E kush nuk jes udhë dhe drejta, dihet se kush në fundimit i tij. Gjithashtu në ahiret është një sirat. Është sirati. Nëse do të etë të gjithë njerëzit, sikurse kanë pas obligim të të në atë sirat në këtë dynjë, as kush ka të si një privilegjum. As pegambert as pasuse pegambert as armisht kur kur ska qenë përveçum që mos këtë gjukimit, të jesh në kat Sirat. Gjithashtu ditë ngjykimit, të gjithë do të jesh për mikisurat. As kus nuk do nuk do të jetë privuar nga kjo aftë. Dietare kanë bërë lidhje me së dy javë edhe kanë thot se lidhja e këtij Sirati me as Sirat është se sa ka qenë shpejtësia e kalimit tënd mbi këtë Sirat do të jetë mo që e njëjtë e kalimit të Siratit ditë ngjykimit aftë. A kuptove nhohja e kësaj, çu't bën ti pastaj me çka qëllimi i të rrethoj? Qëllimi është se Sirati është i vendosur mbi çka? Sirati jahet atë mbi çka ti vendosën? Bi jehanam. A do Sirati dunya është i vendosur mbi çka? Bi të gjitha dalalet e mundshme që mbi këtë botë. A kuptove? Prandaj, nëse njeriu në ketë dënyer kë kaluari suksesshëm, fara dalaletë, kjo është garancia që atje kimë kaluaj. Paron jehnam. Çka kjo qoshet ia kuptim tjetër tash kur ti thosh ihdina surata al-mustaqim. Kur thosh ihdina surata al-mustaqim, tkuton gjitha devijimet e mundshme që ka pas mundi ti me konë pjesë e tyre. Apo, edhe automatikisht shpëtimi yt nga këto devijime. Edhe të qëndruari tënd stabil drejt Allahu xhalla wala kur thosh ihdina surata al-mustaqim, tkuton siratin e asaj bote se qysh ke qendruar këtu stabil, edhe atje do të kaloj stabil. Vec një kuptim, më vec një e nje kuptim, çdo shush ja ja ndron kuptimin e namazëve. Nëse vetëm këto përton të surata, mos takimi është të interpretuar, se fati ja thua se kuptimet e hatashme. Sa so, ka mundësia e njeriu pasaj më masme, masme qen, më i mirë shumë madhurimin, më me kuptuar dhërimit, pas më më përcin aspekti rutinor i teksum të kaj. Edhe nëse takimi surata. Me surat, çta ka mësua Allahu namaz më thon ehdina surata mustaqim. Kjo është kërej ajo çka e, e kërkon edhe është një ngjerëni edhe kësaj votat. Edhe krahaso me këtë shemb çetar shemb të tjetër të shumëta. Andaj një ngjerë e thjesht e vësh një synim, vësh një qëllim, vësh një objektive të haxhit, do ta vresh vllai dashur se sa do të jap ti fushi, e sa do të jap ti kuptime, të shumta ti përletosh ti në lidhje me këtë badat, edhe pse ti s'ke shkuar në haxh, edhe pse ti s'je në haxh, edhe pse ti s'je në Arafat e përse të, të si jenë muzderif e si jenë mina, je në Prishtin, je në Kosovë, mirë po njohi e këtune, dë bënë që ti tishë i lidur me të venë atje edhe mështë kërën haqë, që edhe ti bilës paku të kërshise për i këtë alurimi diqka, për. Për të shka, e përse s'ke qenë atje. Qërka mundë që i si kemë ndodë, thashë për me spikeve viju, që ta njohim se që ka bët këjtë në haqë, që ka bët kë për cilë i me vëmenje, disa prej shemboj që t'i ceku në vijem në lidhë me këtë qërës jelë. Kësëra haqë, s'pëdu me hi të këtë ato pjesë të flasë, se a është obligim, për kënë është obligim, kush do të me kry haqën, si kryo të haqën, këtë e në qire që takonë natyres tjetër të desë, vjo kësoj që farë vlasë më naftë. Unë e thash, s'pëdu me, me, me, me folë për një aspekt të hajjit, i nuk i t po i të kanë gjithon muslimani cilë e dinë se haqë e shtyllë për shtyllëve të islamit. Pika e pa, ju e dinë se musliman në momentin aktual jenë duke kalu me një kriz e cila është ndërtuar me shumë kriz atjera e që kur maherës ka kalunë për këtë krizë. E kime të si këtëmajre se sëla është kriza esenciale që kallonë muslimat në përta Une jë mundu me definu në basë aso që kam pasë mundësime e kuptu Edhe themë se kriza kryesore, kriza esenciale Në për të si silën përkallonë muslimat është kriza e raporteve të tyre me Allahun Azogjen Dhe na nuk e kuptojmë raporte në që kemë me Allahun Gjelle Valla E pasaj në ndodhën kriza të tjera të shumë të njëtë në kësaj votat Kërësoria, krizë për për e përqares, krizë e ndares, krizë e agrupacioneve, krizë e për ullës, e nënqmimit, e për buzës, krizë të shumëta, që i takojë muslimon. Hagji është përgzimi maj madhë për muslimon në këtë kohë. Këtë kohë që pak ka përgzime. Hagji është përgzimi maj madhë. Sa Allahu Subhanahu Wa Ta'ala ju jep i sharete, ju jep shenja muslimonve se... Duhet vetë një hap ta bëni edhe ja siç ka ndodhur me ju. Në komunitet përçar, ndam, çoptum nuk kanë as një gati fatkeqësisht. Moslimanë shumë pak ju kanë me të mekanizma aktual që ata komunikojnë mes vetë. Nehaj të gjitha këto mekanizma të mos komunikimit shkrihen, bele edhe ai që është më i madhi, i gjuhës shkrihen Të gjithë se gjithë funksioninë të tu se marrin vesh kejt, kur shka po flet, edhe realizohet një unitet i hatashëm i madhë në haqë, sa që tje për kuptu se këta njerës sënë ndarë a sënë përshonë kur. Gjdo element i haqit, gjdo hap i haqit dëshmën unitetin e muslimanë më haqë. Gjdo hap në haqit që një bëhet, jep me kuptu, sa është shumë let për Allah në me me kthi këtu me përsëritë që shkaçiën për para, nësa ata një, një të tila. nëse ata dëshirojnë një gjë një gjë të tjetrës. Në Serbinë peqërishtinë edhe i shikojnë lajmet ose shikojnë sot në momentin tuaj subhanallahu. Meq zoti mëse kush ka mundësi me i bashku këta apsat. Apo vjen haxhi edhe i shesta subhanallahu, çu sollet është për Allahun me i bashku muslimanët kur musliman, musliman ndoin ata. Kjo është kuptimi atëm, atëm, përgzem, imad, i atë që thiet tonë për gëzimin madh në ibadat që është ka mundësi me ju unifiku muslimantam. Ti marrë për të shremë për i haqjit të, të të vreni këta. Thotë Muhammedi sërallahu al-Hajju Arafa. Haqji është Arafat, kur së rinë Arafat, s'ka haqjit. Me gjithë në gursin që ka, me gjithë problemet e administrimit të vend, dhe kështu me radha për, i shremë musliman 5 ditës e 9, kër bojët vakti me shku në Arafat, asë nuk ka në ujë me i thirë. As nuk kanë nevojë me i shty me zor, as nuk kanë nevojë son, të gjithë vrapojnë vet, vetvetiu. Pse? Pse vin çafolli vet vetina, vetina. Çdo gjush e ka kuptuar vënë ti. Haqit jam, s'do të shka umë ti pejgamberi i Zotit. Le ta kupton çdo kush për Juve. Rancin edhe rolin që ka ti tek kësaj bote, do shpie tek bashkimi i ju në këtë dynjë si sikurse bashku në bashkunë Rafaata. Kur përzihen kompetencat, përzihen punët. Ai që ka rolin me kryeni punë, se kryeni çaq punë. Ska me minë e rafatë atë. Shumë qartë. Ajë që i ka shku në haqë, ose ati që aloni e mundësën, ishe, shumë është e qartë. Të gjitha i lenë. Aska në vëmja ka du rrugën. Asë nuk ka, e gjenë edhe autobusin që i duhet, edhe gjenë venën, edhe shërtonin, gjdo senë. Sunimi i ti i vetëm, i haqio ditë në nëndë, është ka, e rafatë. Edhe pse i ka shumë gali tjera. Ka shumë gali tjene ka, do gali i kalon këtu e, do gali i go ka tje, do gali i ka velba kështë nëndesore. Të gjithë tha, gali ti kalon, gali ti e vetë mërë silla, që ishë më shku në rafat aftë? Kjo shkollë është, kjo shkollë, kur gali e jo në vetëme, bëhet, ndime e fesë Allahot Azojel, gali e jo të vetëme, bëhet, ndime e muslimanve, unifikime e syna aftën, kur shdo musliman me kërë në djinë silët, a ka mundësime me të përshonë, kurot konc. Andaj ndijetali bën një shembull konkret edhe kimicë edhe më herët. Thot nëse një nëse një mësues hyn në klasë dhe e gjen klasën kaos. Gjithë duke fol. Cilla është zgjidhja për me qetësu klasën atë? Nëse çdo nxënës si thot aty shujse hinin mësuesin, do të shtohet se se s'di shujti, shujti, shujti, shujna musliman bojm sa? S'kam unë si mëzit. Me Mirë, po çka është zgjidhja që çdo kush ta kupton se kur ti mësuesi roli është më hersh atë? ti heshtet tonë bilet japun. Edhe ai kupton vetën, edhe këyt vetën, edhe këyt vetën, në rast se kundave do të thotë që si në klasën e, e këtij mësuesi jashtë. Kjo është mësimi erafaza. Kjo është erafaza. Po shumë kto që kam thonë. Do më thonë, më tregu një një pikë të vogël sa çysh ka mundësi besimtarë, duke qenë këtu, duke shikuar televizorin, sa çysh ditën on të gjithë shkojnë. Kur subhanallahu, ka har haran këtu më tash. Allahu i kathir e, gjithë shkojnë në vend i kanon të gjitha të lashët të gjitha brengat i kalon, përshkujnë të nimen këj ka thira lau, Don, pas ka mundësi, na opet më bashku, pas ka mundësi me konë, na opet lidur, opet bashku, opet përsum, opet ngritëm të eka lau, subkhanehu, shamu dhe të në konkretë, shikëje gjuhetjën e gurve, gjuhetjë e gurve, bët në moment të saktuar, Don, nuk bëmi gjuhetjë gurve, kur du shti, përjashtime të përjashtime, po flasë për esencën e për bazënë. 3 ditë janë që gjuhën gurë të fërë, po fjasë për ditën e tretë, të fundit, haqiju rrinë në mina, një venë i madhë në mina, edhe ditën e tretë, ajë që danë me lëshu minën, duhet me lëshu minën para namazit të akshamit, nëse nëzën akshamit dhëtë me bujtë atë natë atë të, tek njetët me lëshu minën atë. Andaj shumit se haqijve gëtën që me i gjuhët gurë namaz në drejkës, që me pasë a farë dhe nam ishe agjit, edhe kjo është, kush ka shku e ka pa po këtë afsat ishe agjit në ora sak të mbledur të gjujtja gurë afsat jëndë është ta një milion, djë milion asë kush nuk gjungur dhe rësat me zinjësat Allahu akbar afsat se ka i kuadrejkës pe i basë namazrejkës ta është lehët me gjujtë gurë afsat kjo nuk japë pëshaj se qush ka mundësi një element shumë i thjesht, një e zanë ku mund si me i bashku me miliona musliman edhe pse ky bashkim nuk ka asnjë kandidat favoritina se kom me gjith vetë 15 të maherrit fustan edhe kallabllakut edhe kthehet maherrit mina që mi marë më mor ti të gjitha këto bën ato të gjitha këto interesa e lën onar i harran pse nga së dinse si hapëran ai zot që portogisht ku me gjugurt atje ndryshe po si çto tash se ky mentalitet kriju tek musliman kurm mirë me menu me harru interesin e vet personal me me harru në, Lodhën e ti, mudhën e ti Për balë aso se qëka Allah për në pimeja pëtën Qëka kështë dhe me dhe me musliman Shemën konkret, e shumë, e shumë, shemën Shemën i të shumë Qëtë aludojnë se Në islam Ka shumë mekanizma Të shumë të janë So që nuk i ka asë një umet Ata mekanizma të sëllët dhe të të qëka Ndikojnë në unitetin Edhe në bashkimën e musliman Vartë një ja, problemin problemi doda të kurska, kursh do kursh, do në mja boveti, ka një arafat, kursh do kursh do në mja boveti, ka një muzdelife, kursh do në mja boveti, ka një minë, ka një gjujt me t'gur, atërë, normalisht, ti kimin një arafat, be që në atët musliman, ti kimin gjujt gurt, mi përjuatje kuj pra në i zoti, që i ka thonë ti më gjujt t'agur, këllë përësia, ha, një e njët arse, ta sa sa sa, Shëtë musliman kërkojnë ato që ka shëtë më e lejta për ta Për shemblë I thush Se namazin për ta kryt duhe që shëtë me kryja përta Du që së ta pranën Zotit Thotë ojnë e përbaj që shëtë apë Thotë ojnë du që zhja Hagjit më sënë ty se Gjitha i badit e tjera du një bostë si kërsa ja Para më ndani dhe dhe një njëri që shkanë haq E a thotë Ollon Narafat pas ka shumë kalablak Unë ka ka e përri do të jem rahatat. A bën njerëzit imaç që të punësh, nxhaj kush, kush, punë. Ska, kush punë. Andaj, simi, te, qenë, këto, është që kurkus nuk e kanë punën. Heq. S'ka që bën dikush këtu punën. A ndaj sahash mësimi i parë haxhi që tija duke qenë këtu është që ta përgjithësoj vitën tonë, edhe të mëshmësim se ç'i është kwa mundsi. Muslimanit të ndikoj pozitivisht në unitetin e muslimanëve. Aya është duke fillu fillëmer të të kushtoj ta kupton rolin ti, e tij, edhe ta qenë kontrol deri në Albanin këtu do. Ndjek rrugë në pegamerit sërëllasëm është nësikur që duhet Nga se garanta e vetme për unitet një këty në muslimanve është pasimi i sunetit pegamerit Sërëllahu a.s. Gjithasë se në tjetër është e kod Këntën dhe gjenit të këtë thonë në dryshe Dini se që i ka do musliman Gjithasë kërë nësili thatë Neve na duhet kach Para me pas Ose neve na duhet kach Universitetin me pas Ose neve të të këtyen ansora Aftë Se muslimani nuk janë bashku, të gjithë mundosin të çitojnë Arafatin dhe sot mene me unë i të të. Të duhet më lë të çitoj. As muslimani s'bën me dol piktuit, skohunit atë. Andaj mësimet e Haxhit duhet të ushtrimim të gjitha sferat e jetës tonë. Të gjitha sferat e kuptimit të fesë ton, që ta kuptojmë se çfarë është ullaji don çyrrën ditën e 9-të në Muzdalife, por rënë në Arafat, çfarë kuptojë që Arafat, të gjitha Arafatet, të gjitha Haxhet e tjera ton, që kanë emrin ndryshën e Islamit. Kjo garancë është e vërtetë, që Allahu xhallallahu i përrit muslimanëve. Haj bashkoni ndryshe për asën haxhat. S'ka mundësi. Haj ti sjell chat numër. Në çasi masë të madhe që të gjithë njëjtë mendojnë, subhanallahu, njëjtë mendojnë, jo vetëm veprojnë. Me pas mundsim janë uçel haxhijve menën ditën e 9 të Rafatit, të gjithë mendojnë me të çujshmë kund Rafatit, edhe çujshme e radhës çditë. Çkjo brënka e ti e vetmja e haxhijut. Çka ka ndikuar në unifikimin e mendjeve, preokupimeve, të lëshave, galeve, veprave, sjelljeve. Kei te m'unifiku. Ti vesh njonë betynë duhet sa sa m'unifiku. S komozi kurrë m'unifiku, përse? Te Allahu te azhëllonat. Andaj sigurt sigurt zot Allahu gjellon në Kur'an. O lehu en faqt ma fil ardhi jami'an la anlaft baina qulubihim, welakinallaha alafa baina. Sigurt spenzo e krijt pasurinë e tokës para në Allahu thot. Kei nartok du kodëç kash me nxir për mi. E kejt pasërë i pasërë i e ki që ka ka, kejt pasërë i që ka qëhet, me e shpenzu për një bashku dë muslimanë. Allah dhe s'ki mundë si me bëgjit punatë. Ma e lef të bejnë homë. Ti s'ki mundë si me bëgjit punë. E kuqë e ka bu? O, lakin Allah e lef e bejnë homë. Allah ho ka shtë që ka bashku hafë. Qërë e mëzderifën, qëri e është e mëzderifës, e shrek i punë shumë qëarë të përë. Ane s'ka më mundësi më unifiku, edhe më u bashku, edhe më funksionu së një trup, me asë një mekanizm të e, qëka të do kofta ja? Asë parti, asë program, qëka do kofta ja? Për e se duke, e kuptu arafatin jetën ton të përishme, me bo jetën ton arafatat, me bo jetën ton mëzdelife, me në eksumeratat. Kjo të dersë i madhëla zi që du të me kuptu për këti haqë e pëtër. Kjo të me kuptu këtë dersë, s'ka nëve me shkun arafatat, s'ka n Ka në hoj me kuptu këtë të tëllë që në povlesë për të të sot apë. Ka shumë që ka të një të rrëzë kësaj, po dhe të jaluvenë në pikave tjera për të folë për kuptime të haqjit. Mi po pajloë këtë të hapër që të mendojmë rrëzësaj e të mundojmë të të bartë fotografi në fotografin e Arafatit në Prishtin. Të mundojmë të të bartë fotografi në fotografin e Muzdelife, së të minës, e gjitha aty në ibadetive dhe bardhë që ato qituan këmi pa. E dytë. Edhe kjo është prergjësimi ata shen për neva. Ne këtu kur muslimanët digjen devetmum, të izolum, të bojkotum. Qoje e rikthën shpresën përfitë tek muslimanët. E rikthën tek muslimanë shiritin e historisë së lashtë për ajdemet al-ehisratu sallallahu alaihi. Edhe kupton muslimani se nuk është i vetmum, po është pjesëni karavanit të gjatë, nëse kanë ecë. Te gjithë njerëzit e mirë të Allahut subhanahu wa taala. Do jona këtë hadith që e transmeton Muslimi në Sahihun e tij. <coughs> Transmetoja Muslimi nga Ibni Abbas, radhiyallahu taala anhu. Fat, kim hyet në pejgamberin sallallahu alaihi wasallam mes meqe të Madinisë. Fat, ai kemi kalu tek një lugin. Kur kemi arritë tek ai lugin, tha i dërguar li sallallahu alaihi wasallam, "E ju vadin hatha." Ne fam Muhammedi صلى الله عليه وسلم تلعوش كاللغين شو كامل كاللغين إثام لغين أزرق كشو تكا بص آمن لغين جي كان قالوا أفا كاثن فيجمزن بصي قلون كاللغين كأني أنذر إلى موسى صلى الله عليه وسلم فذكر من لونه وشعره شيئا لم يحفظه دابود واضعا أصبعه في أذنيه له جوان ثم كنا كامورة ستصلاح كاللغين ثم بصوى إساء për e shohë musohën Alejsan, në qëtë lugit. I cili, pasaj ka përshur për e mësohën, musohën, si ku se me fa po tashë. Tha të rështëm të si, i a përshur këdhe në gjyrë në trupit, dhe flokët, dhe krej që, si ka qenë musohën Alejsan, si me fa. Po? Kë anë një ndër, të të për e shohën, këtu, në qëtë vushë, qëtë lugit. Musohën, Alejsan, s e duke ngritur zërin me fjolet, lebbejk Allahum me lebbejk. Musa, a.s. ka kalu në përshata, ku kalan, muslimani kur von haqabse. Njëri, për njezër, njërë të Allahus subhanahu wa ta'ala. Pasaj, thot, ibn Abasi, pasaj kalu me një lugin të të tërë, thëmë sirna, hatta etejna ala thanije. Dhe që kemi arritë një vënd të të tërë, pasaj thot pegameri, qëllë ven i venë është këtë, i thamë kjo është ganë që kjo që kjaftë. Ja kanë të regu qëllë i venë është me emën ato. A tërësatë Muhamidi, sërëllë a alësallëm, al përthu që përështë junusin, alehi sallëm, përësha, junusin, alehi sallëm, të hypër në devën e kuqe, me një gjybe, me një paltë të leshtë, duke i kapër frenat e devës e ti, marrën në këtë valli duke kaluar për këtë nëpër këtë lugin mulabbian duke thonë labej allahumma labej. Ne këtë pejgambert allah o xhella vati ka kaluar për këtë fushë aftë. Kan kaluar për këtë rrugë. Ka kaluar nëpër këtë nëpër këtë vend të shajit. Kur ti je o musliman se ti ku çof këtë gjinis për këtë rrugë. Ose çu beten që nuk jeri, po njejti joti dhe zemra joti për motivun thënë ka i vënë atij apsa. Ka zemra muslimanët a pse truputi nuk shkon atje nën tokë, i pozëmbra ti është gjithmonë aty. O u thon vazhdimisht. Sa kthehesh për kiblën namaz e përkujton këtë hadith, po kthehesh kanë i shtëpitë, sinë kanë mbyty të gjithë pejgamberi i Allahut azzoxh. Kanivencin kanë kalu pejgamberi i Allahut subhanahu subhanahu wa taala. Ne kjo është ndjenë për gëzimin të përmjesëtarën, edhe ndjen e krenaris që ajë ndin vetën e tij. Se Allahu xhala uaj ka mbusur më të jetë në rrugën që do kanes. Për e mëndoni, kur të kërshon mëndu se Musa ka gëllu na tonë, ku ka qenë Musa alësam? Këti tërvanë ka qenë lërgë, ka përshon, I, po, i ka rokës e rrugë, e ja ka mësui këtë rrugë për me qukë fjallin lebejka, Allahume lebejka. O zëtë të përgjigja, o në të të përgjigja. Kjo mësëm për musliman, se sa so ka sakrifiku Musa alëi sëram, ose Junusi alëi sëram, që me qunë ven një fjallis la është të përgjigja, s'obulmnos at çn fund të çdo vepre, jo vetëm hax, në fund të gjdo vepre, jo haq, në fund të gjitha veprave, të ditës tonë, të natës tonë, të themi, të përgjigjë zot të përgjigjën. O zot, kjo libër që dim këtu, ja këtu në Kijat. O zot, kjo libër natën që dim këtu, lebeik Allahu lebeik, këtu mkesot o zot, kum ke kërku ti mua. Mi pova të kecia është së, se, po them, dashka gatishmëria për me sakrifiku, për ndihmë të shikë profet Allahu xhalla wala o shumë e vogël në krasimat e shka ka qenë e të përparat dje me një lgjerat ju therë dhe së prej dhe lasni i vatë në hadithin që e të shmëtëm Bukhariu hadithin një ori i gjatër hadithin i gjatër përmërveç një piesë është përmërnë kjo piesë shpesh hera qëka kam këtë piesë luftë e Lufta, hendekut, e hëzabet tërë Ka qenë uftë e fështirë Kërë realizonë su në hëzabë, mërëve shamëzë Mirë pa, një piesë eksaj Dhe piesën tjetër, të hendekut Kësë kanë qenë muslimantë, kanë qenë armeshtë e muslimanëme Një njëri me emrin, në Aimi ibn Mesud, radiallahu nëha, ka pranohu islaminat Edhe ka pa se, ka blikim dhe i vlazimit të të të të hendeku, kanqenë musliman, kanqenë të me, një një, ka pose, ka të të të të të të të të të të të të të të t do të me bote qka për me min një mua të unë aton që e nga përta. Kjo ndjenjë i ka kushtu, në e më i përnësullit. Që i ka kushtu? është dashur që të kërën hendekon. Kjo mësim i hatashën bështat. Sakrificë për me mësu qëndrimin e shëriatit për një pun që ti do me bërë. Sakrificë e musatë për me thonë lebejk, o zë ti ke kërku për me, këtu të jemë, që ku jemë. A zëtë ke kërku për me që ta krujë këtë punë që ështët, që kujem të krujë që është duhet që të, të punë. E ka kaluhe ndekun në ajmë Ibn Mesudi me gjithë rëzicet, nga dy palët. Ese ka pas mundësit, palëa e parë që ka ardhë me ta, me mëndu së është shpion, me ekzekutu me njëra. Për. Edhe dyta, kam pas mundësit me vra muslimat në aton duke mëndu së është dikur që i pëdamu për vjetë marrë dhe ato. Dy onë ka që i rëz veç mohammad me von tek pejgamber meçmardit tek muhamedi sallallahu alaihi wasallam me von ja rasul allah unë jam musliman po do minimumo abandjë çoftë me të mjaft. Paci kaq. Se e ka disi duhet me mashtru pak, duhet me rajt atje pak. E ka von kush e di sa unë si musliman po kjo as bën me rajtat. Ka sakrifiku jetën e vet veç nji fet formë martë, më mëson se abandjë çoftë më vava po nuk bëna. Le bek allahum le bek. Azat ti dëm për mje që mos më buni çu zhdu. Ti dëm për mje më buni çu dhitan e unë e bëj që ta, e sakrifikoj tërk ta, e kale edhe e ndekun, edhe e rëzika jetën tem, veç në fund, me thonë që jëzët këtë punë e kryva, le bejk Allahume le bejk. Qërë dënë të jatë. I hi për në gëmarë, mu së në konë, e kështot, e kështu më ra, për që varë rësia? Që me dë vërtit, me pletë këptimi e flasë, me thonë se le bejk Allahume le bejk. Sa punë në i kem, në ta, kemë, da unë të ndaj pa them, karavani i gjati këtyme pejgamberve, është pa dyshim, një mësimi i hatashëm, për muslimant të sëllë do tëtë, e kuptojnë si janë në rrugën e këtyme pejgamberve të mlaj, ndaj, kur jeni në mesin e të mlajve, nuk banë musilë si jojtashtë. A qërë thë? Nësi jeni në mesin e fmive, a banë me shpalos analizat ndryshme politikët të kësë më radhë? Ja, atasë. Do të musilë si fmive Apo? Që di, po shikani do qe çudi po çka kemë bu, me fmijë do të, mashru, si të ngjitë, nëlt, seriost, match, më mashuat. E si në mes njerëz do të ngriten tonal, seriozisht më çmë. A bën mësi sikur se ke qenë me fmijë apo? Do të qesim fmijëdisi me njerëz. Ja nda kemi pun tonat ja galarë të bua. A? Edhe ti në këravon e pegamberve çut kam pos shqetësimet ata tash me tonalta. Ti më kon në mes në pegamberve, e shqetësimet i ul dunya llo kufton të qesin atë. Ja nda kemi atë ra pun ku të nes, kena vakt me më ka dhutë ne apo del të rruga në mua apo del të rruga në mua. Kumtur, që ta mërë është për hajë, A ku tut. Ju të të merrash pe haxhi, ata kanë seriozisht rrugën afën, edhe kanë kanë hes. Se duhet dhe kanë çu durën këtu në Lebeik Allahume, Lebeik. Nëse ti të thotë që na jap haxhi është afën, nëse është shansa ideale, edhe për ato çështat tjetër. Por ato edhe për ato që nuk osht të thash, nuk janë këtu veç për ato që shkon atje. Edhe për ato që nuk osht atje, shans i ideale për, për këputimin e ahiret, ta thotë. Për, për këputimin e Aheritën. Vallahi nuk ka segment në hax që ka lënë njëri e që nuk e ja kupton aheritën. Aji se kupton këtë ose nuk e din, ose s'ma kjo për të katëra shtatë. Ipo ai që kupton këtë ose endejon, e shesë nuk ka element në hax, isë si nuk ta kupton ti aheritën. Për shembull. Shembull konkret. Çka të shtaj në Arafat? Çta shtaj? Ti më po më thua çka në Arafat? Ai gjon dikan Venë ma i shkretë, ma i papanumë s'ka Senë s'ka, eqë kurqë, asë bari s'ka, asë zollë, asë ndërtima, asë kurqë nuk, eqë Më në një dite, buhet metropolitë, ndërkomtala 3 milion njëzë, për një vendë rinë atë Për një dita, për një dita, për një hajnë e pine, senë, ato Vienë nata, shkojnë atë, rinë natë në rafatë E shetë dë një në atë, qështë të dë një në atë? Për një r jo rëm naton këton vjen aksham shkoj dunia jap Çka kamë ta më të a shikë më ar pësaj apo kamë ta shikë më për Arafatit edhe ta kamë tyu musliman si si kund Arafat ajo që ki më për këtë dunia japse vetë çka kaç kur kush nuk shkon në Arafat më thon se po shkoj më lënë në Arafat se vallahi jap të më me po vlerë ati as i shumra ka ha japse se le më di çka të thotë se s'ka sen çka më bati kur gje heç Veç e shkudiç kasat ka hubetë në rafa diç ka ty e, e shku me marra teatrën. Branga kryesore kurtëshës arafa diç lava shtaton. A thu më zot amuca më marr çka qi e marr për ta. Ç'ka dunia jap. Je të shkuar planë dhe ki Branga se a thu vallë e mora me veti çka qi e marr çito apo jo. As te ki gale ndërtesë më madhe, as banesën se te ki funion telefon dunia më këshur të punat. Te ki funion dunia më këshur telefonat as më këshur i përdor për një jetë. E në rafat shkon me aeroplane se dhvyn me ose shkon me kerë ose me qëka duhet se mjetë e ki aftët. Në i pokurmish ati aftëtan, se këshyri mua. Sigur se fatkesi shumis a gjive që shkojnë, në rafat, flajnë në rafatët. Mohamedi sërallahu a.s. e dini se në rafat e ka bashku kënë. Drejkën me këndinë. Pse e ka bashku drejkën me këndinë? Qëtë ju konë, së konë të u dhu, qëtë ju konë. Vecë për një shka ka fërët që mos më harh koha e kinidis e pastaj prekupimi me abdes e presh abdes e merr abdes e falu mos më ndërpre namazet që vepër më mëdha mos më ndërpreng gadoja derisa të përmundila te kryen namazin a kshojmë nikë e falum bashkë për çka kemi kohë mjaftueshëm pastaj piksoj koha deri na kshëm bëjmë dua kur namazin e kalon nga koha vet e ka fal para koha që mos më ndërprej për dua çka ti të tërmundesh më thon ato s'ka kush e më të rëndësishme se çka për çka ke shkuqet jashtë E kupturë përfinë rapatet? E jetin këtë dunia, aftar. në të kjoarë për një qëllim shumë të madhë, nëse, nëse nga njëre, për hi të eraldim të, të ati qëllimi që të kjoarë këtu, e dhë qëka shumë madhështore, ledhizn nga vendi i vetë, si kurse namazin, a tërë përse të tjera të mësë me levizë? Përse tjera të mësë me levizë? Muslimani ka kupturë se unë e jemë musliman me qëto kushte, qështo qështo qështo qështo përështë si të levis pak një kusht af mërësh ku hak mirët atërën në fej fat kecësht af fat kecësht fej hak mirët atërën nëra fat thash e shësir sëndërtum shiko muzdelifen atërën shiko minen atërën shiko këtë atë dëvanat e këqur atërën ta kujton se qëka është dunia e atërën në qëndërim i sëktun ardhje për në qëllim këar më ard Edhe kë hecas. E kë lona s'vend mua. Gjithashtu të veshja që është e veshna e muslimanit, të tësha të bardha, ja përkujtoj në momentin kur do të përshtilet me çdo të tesa e as të vendosen në në vendin e tij që do të varrohen pasaj për ti se ku do të jetë përfundimi i ti tij në xhenet apo në në xhehenam. Gjithashtu të në hax timsim çetër shumë i madh për musliman të cilë është është të knaqishma ato që ka të kathun Allahu Azha o Gjene që ka i bjen kjo në haq ishenim musliman po tam, aj që i kshetri përdejt hamdullah, aj që nuk i kshetri përdejt po me televizat si të qoftë, mësimi duhet tjetë mësim që ta marim këtë mësimat shpesher e na njëtë në tunë këpërdiqme për shambu, kër diskutojmë Për shumë sene, pse s'përbojët kjo, pse s'përbojët kjo, fëton, na e mi mësu, që një pun me kry, qëfar e do kofta e dhe qofta i badet i rrafën të tënë individual, apo i badet i rrafën tënë shënështërore, kolektive, kështënë maradhe, fëton, na halëa pa e përmenë mirë ato që a kena me kry, ja paraprim edhe ja pasprim kësaj me një qinë kushtar. Po që me bo këta, adin që duhet kjo, adin që edhe kjo duhet, adin që edhe k Këtë pun pëllëm këtë, hajtë atës këtë jetër, e edhe përto me bo duhet kjo haqët ka zonë se qëfar punet ma dhe mund është me bo me që të pun që ti ki, atës në haqës ki ma shumë se dy tesh, atës veç një tesh nalë të ki, edhe një tesh përsh të ki, atës edhe me që atërë nënë që ti, atës Rënën që të ti shë e ki, atës të zguzon me vesh të jetër, atës edhe pëse ki, s'ka me vesh, atës Kjo me boka nuk muzeli ve asfaltin në fletë apo. Edhe ja gjalla thonë. Në fersa e FSH. Edhe thjesht më bova kia me Mehmet po hacka dunia jasht. Edhe gjithë kupton se me bova kia me ndodhë se kjo unë. Më zëvat apo. Ja Allah ka dhënë hacfton që edhe me dy portesha ka përse dunia jasht. Ha? Edhe me një me një hasër thjesht në asfalt është shumë ka përse dunia jasht. Shkënan. Pa e voni knoçi më do të shikat ka, ka caktuar Allahu Azza xjan. E qka, me këtë hajji, kur hajj, a, më së hopë ato që ka, jarë me marë këtë dunjallë. Parëmëdhen i haqqia, kërë kanë haqqë, mu prokupu, kërë i hrami ingusht, juftaf me këta, kështë naboni këta, kështë naboni këta, mu marë me më, më shprej për për gjenën që aje ka. A emel e rafatin, a fitan? Ja. A fitan mu zënifën? Ja, se fitan. Të regohet se shirë bimbozë, rrahimullah, kërë ka po haqqë, kanë sënu me, me qimëra, me mija njerëz me bo haqëme tato nga se nëma është me njeri, devat shumë, djetar gjithë kanë që me bo haqë me përqel për jetë në ti në, në haqë me përqel të mëhon uh, sënëet në përqemërës, qështë bët haqë e kështë më rada sa që qash ka pas problem në administrimin e kësaj punë është dhe të ru shteti më jadhon një aeroplan special, me cënë në në qështë bët haqë me Mustafa Tevet apo. Edhe edhe me kjo ka pas vend posaçëm për Mustafa Tjetër. Tregon drejtori i zyrës se bimbazë trembullan. Thot vishin njerëz ka du mushkë numri, limiti u kry. Masha smuna pap. The kesh shkriti se bimbazë do ankohesh ta vet. Ja shef, po kemë qenë me ty se kesh e shkruani edhe këtë. E shkruani edhe këtë. Ne të intereson u bë fryma në muzikë ka. Smushin me nat don majë privilegjitë që ju ka dhënë. Ja ka dhënë pronë për 200 argj dhe bi muzika borhajme 800 hxj me 1200 hxj edhe thëk i thoshim ja shehfton o o o o huç o dietor po s'po nzen mot na po kem ç kem po s'po nuk po bën mua po çka ka thon shejfton çka është muqnaj ka persen lekë ka ton. inna ma hi ayamu qalail Karon, det, ka rim pak dit ka persen lekë rrotë punën ç'është ta ndëni javën pak ditin atën ka persen lekë rrotë punën Zot e lashë si ja që kaloj këtu hap merash. Sër të lashëm hap. Po ç'është? Mande haje ta vë këtu pse m'ap. E shan haje po, bak kur fur kurse, sjetja që të kushte. Ja që i për i çka i, i, i, I ndajsos arsan ja çteshë para vetes ona. As nuk imez gida po. As nuk ha bukur të hat. Ka lablak i madh, po kia të haj të arti tek mos djorë kimi honger buken apo. A? S'kimë më flas kur dush, të lash të arti po smunësh, të dush kit bak me këng këtu e kështë të më radha këmërë, në haqë dhe më thonë, e shë komplet, edhe kjo shpika e fundi që dhe të cekjë përsonëte, në haqë dhe më thonë, e kuptonë komplet, se ti je rab, ti je rab, e shë, se që jështë të tëtë, të, muslimani, duhet të realizënë komplet, adhurimin e ti në dhe Allahot, subhanahu wa ta'ala, ju jo me konë, edhe më usil qëfti, po për të çish kiçaftë po a shën haxha ton ton po flas sa i vullah po çfarso vaktim me blaherë e praktikom këto pastaj jash, dhe jasht haxha vitet duhet të, të përditësojmë çfarso për më moha buka po s'ka më nga buka po, start eksumoral edhe ti që e pi televizorin qiçaftë e shesë bota kia votftë a edhe kish pas çaf hajhiu që ti vejë zon të zëm un vesh trash ose më vesh më teza s'ka më vesh çdo të tëse kia më çito kushte Dhe se e çon vën ato çka Allahu ka kërkuar prej te pafundimi çka është. Pafundimi është se do të kthesh prej aty vënë i jotë si personat. Për me kuptimin që ti ke fituar prej këtij haxha. Me meditime që ti ke realizuar në boshtin e pikave në këtë haxha. Me adhurime që ke zhvilluar atje aksumrat, të teksesh prej si këtij haxhi sikur sa di që të ka lindur nova. Kjo është, ati abdak, një po është për agjyrë të javtë, apo është për njërin këtu. Edhe për ato që nuk u bën haxhi. Përthamçi do të thotë i ka ato vlerat ato çikate sa i ka atë normalisht një pajçi i bardh msimet e haxhit ai cili i bardh msimet e haxhit në një ditë të përditshme ai cili i bardh msimet e haxhit në një ditë të përditshme ky njeri padyshimse do të jetë i pastër nga mëkatet sikur a ditë që kanë në natyrë Kjo është çrlimi asaj që duhet ta ta kuptojmë aftë. Do thotë ai që, që, që, që, që, thot, që shkon alhamdulillah ai që nuk shkon le shkollë më zemrën e tij, le shkollë me mendjen e tij, le shkon me atë kuptim që ne kemi të gjithë si deri tash që ta burt, thash, ta sill Arafatin, ta sill Muzdalifën, ta sill Adban tek zemra e tij, tek spija e tij, tek rruga e tij, tek vendi i tek muslimanit, tek xhamati i xhamisë e tij çdo radhë. Që ta ti të jetojm ato kuptime, edhe nëse skem mundi të interpretojmë ato për hetime, të Haxhi të Arafatit, të Muzdalifit, çdo radhë. Ato msimi mkeimi munti edhe u, e, e dëshmuam se kemi mundësi ti, ti në në të të sjellim ato msimë në jetën tonë të përditshme ta jetojmë atë ndjen sikurse e jetonë musliman në muslimanë që janë atje. Andaj rrugët e solidarizimit me haxhi që janë atje janë të shumta. Mesatyre që kanë shkuar atje e thonë që kanë bërë pasqun ka shumë urra që i lidhin ata mes vetë aty. Ne për këto urra urra vë është kuptimi këtyre gjërave. Çi të lidh kuptimi i asaj që ka kërkuar ai pyetjen sa si është e të njëjtit do të përsëritshme. Bërej çka, edhe praktikisht lidh me sen aftë. Ai që s'ka shkuan haxh, mirë pa, po e ka vënë këtu mëmet. Mi po këtu mëmet me, me prej qurbanin këtu afër. Në ditën e kuragjit janë atje, e dha sillet gatë si me kon haxhiat. Apo nuk i prind thotë ti, nuk i jfton flokët e ti, nuk lahat e kushtojë më ras sikur se vën bon haxhiu jo qoftë atje. Kjo shaham të jep ti me kuptues se ti musliman si ndon be ty në atje. Ja për të thësi atje, nuk i ndon prej ty ne. Tërrok edhe ty ajo çka, pjesërisht i ka rrokë ato atje apo. Ajo çka është e mundshme. Se normalisht kimucit si i me, me, ata kanë rafot, e zimesh koment edhe këtu të më nënvan sikurse ata qirënat më thon se ja kjo jo kjo aftë. Kjo është shumë e thjeshtë ashtu. Mirpo, esenca e lidhjes me stilin mes ty është tash të lidhesh me kuptimin atjapën, e asaj çka duhet për të uat në këtu dot atje aftën, ta përtohesh aty këtë vend këtu aftë. Ta ndijë dot çka, çtopika që unë se kam tandis se në në këtë këtko, në këtko, bashmun këtko, është nis Musa Al-Asamër me dashumë se o zot ty të përgjigjave. Edhe ti nisu për një punë tone, nisu për një për një aktivitetin për nisnim të ndëndë çeturse, nëse s'kompas mund si o Allah, në haç tam lebeik Allahu me lebeik, çonë pa vënë punë tjetër, që përmes saj të thonë ty lebeik Allahu me lebeik. Mos u shqetëso për haxhivat, mos u shqetëso për haxhit, pse fatkësi më e madhe musliman varesse me haxh mirën veç ata qi kanë bulent me shkuapun. Të tjerët vazhdonin të përditshme. Na po vazhdojmë inshallah zot na mucën. Jo, edhe ti, si ndonjë këto ditë sikur se ti mekon në haxh, mos lejo që këto ditë të kalojnë. Sikur se ditët e të tjera. Fash se urdhnat e lidhës me stevinë të shumëta. Një urë është ura e kuptimeve të haxhit, një urë është ura as si e praktikës në ajoim. Do të çka këto ditë të caktuara as tonë nuk do të kemi premtë nëse kemi me prej, me me prej kurban. E kështu me radhë. Bila Na Rafat ata bujn do na me shka na agjërojmë ata si ish kapuata nuk i ndom të piksoj ata ti e pjesë për bërse e kso lvizje kti durimi andaj silu dhe ndihosi i tilla ata qysh ki mundsi mundi si i tilla ka të fash nuk ki mundsi veç me lëndjet që të mos lash ose çdo ose kusht morat mirë po e sinçor çti pritosh të, të kuptimet realisht të kuptime apo që vazhdimi çdo ditë çe po afrohet haqi ti ta kuptash se në këtë ditë madhështore zhvillohet një realitet i t'il i madha përthën, andaj që ka muj une se si musliman të përpitoj pe këtire dhe i që ndodhë atje, që ta aplikoj dhe ta sire një jetën time të përdejshma aftë. Ka tha shumësime që kanë mundësi të miren pe këti i badeti madhështore, i tseka disa për e tyne, e inshalla me lejene Allahot Azzer, al do t'i tseku me disa të tjera në dersin ton të, të arshëm, se do të qaf të ajnt të masna mosta qromed nataj najmë ishalla malina laut azajt vetë vazdojmë përmendën këto që thash përsëri që vetërit funksionojm si një umat e pse ne të rrimë në evan apsat edhe psatën hajj enasimin hajj ose kështu me radh një poshkas spaku të funksionojm si një umat ajë që na shtuin të funksionojë si të tilla është jo kuptimet edhe objektivat e këtyre adhyrimeve. Allahu më Allahu na madhrua që na mundson që të bëjmë hajj Dhe mundësën që tali utim Allahu në Arafate, në muzderi, fënë atë u vendë të shajta Dhe se jurë si vjetë, për në, në vitit të arshme, kur Allahu e dinë se është më kajrë dhe më mirë për neve Dhe mundësën Allahu gjellë e gjelalu që ati ku është a i knashin më neve, që atë u na të jema të. Edhe dhe në i falë më katët tona, e të përnë bon këtë haqë, inshallah, fillim, piknisje të re Për gjithdoj individ musliman, edhe për umetin në përgjësit që e për Allahu e mësha Allah, horizont të të reja, të uqel, të fitoreve të tynë, të dalëve nga krizat, të kuptimit të reja, të fes, të lidhjeve në mezvete, të bashkunimit të ndërsjel në mezvete, edhe të kuptimit të raporteve me Allahum subhanahu wa ta'ala. Mëka që e përfundojmë, osar Allahum ala Muhammedin, wa ala Ahlihi, wa sallam, wa sallam, wa sallam, wa sallam, wa sallam, wa sallam, wa sallam, wa sallam, wa sallam, wa sallam, wa sallam, wa sallam, wa sallam, wa sall